Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Qala al ta'ala: Qaulu Ibrahim al-Khalili alayhisalam: Qara'tu bi ma wardi: Inna Allaha awsa ila khalilihi Ibrahim: Ana dzul an jami'il khalqi. Ufidu bi rahmatī ala man asha'a. Ala man usha'u. Man asha'a ala man ashaa'a ashaa'u ala man ashaa'u wa bi yadi walqaram fadlu wal judu wal karam wa rahmati wasi'at kullu shay'in ilman wa ana khalaqtu ghayrata wa ana ghayur fahdar wa ana ghayur fahdar fahdar fahdar an utalli'a al tallia an attali'a Min Fauki Arshi, Ala Qalbiki, Ala Qalbika, Farn, Muarid, Anni, Masgulan, Bi Ghairi, Fa Umhiku, Ismuka, Ismaka, Min Diwani Ahli Al Mahabbati, Wakan Walihan, Bi Zikri, Masgulan, Bi Jalali, La Yafxaliya Shaiin, Shaiin, La Yafxaliya Shaiin, Fi Al Al-Khafi'i wa'indi jahirun Bismillah walhamdulillah Wa salatu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd Kita masih dalam penjelasan tentang perkataan para nabi-nabi Tentang di mana Allah SWT Setelah ini insyaAllah dalam beberapa riwayat kita akan masuk ke dalam perkataan nabi SAW Berupa hadis-hadis beliau menunjukkan Allah di atas makhluknya Awal Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Di antara yang perkataan Ibrahim al khalil alaihissalam. Qarātub bixat al-Mawardi berkata Ibn al-Qayyim Jazīyah. Aku pernah membaca tulisan yang telah tulis al Imam al-Mawardi. Inna Allāh aṣṣalīlahu birohīma. Allah menawarkan kepada aku kasihnya Ibrahim. Aku adalah pemilik kekayaan. عن جميع خلقي aku tak butuh kepada seluruh makhluk-ku. Wa fīḍu bi raḥmatī 'alā man ashā' aku akan limpahkan rahmat kepada siapa yang ku kehendaki. Wa bi yadi l-faḍlu lah segala macam karunia, kebaikan dan kemuliaan. Wa raḥmatī wasi'at kull shay'in dan rahmatku meliputi segala sesuatu dan ilmuku wa ana khalaqtu al-ghayrata ana aku telah menciptakan perasaan cemburu wa ana ghayrun aku adalah zat yang maha cemburu fahdhar an attali'a min fawqi 'arshi 'ala qalbika farran mu'ridan anni maka waspadalah jangan sampai aku melihatmu dari atas arasku engkau dengan hatimu berlari menjauh dariku masyghulan bi ghayri Jangan sampai aku melihatmu dari atas arasku Engkau sibuk dengan selainku. ku Faumhiku ismaka min diwani ahli muhabbati Niscaya aku akan hapuskan namamu Dalam catatan orang-orang yang kucintai Wa kunwalihan bidhikri Nala engkau selalu berzikir kepada aku Mas'gulan bijalali menyibukkan dirimu Dengan kemuliaanku La yakfa alaiha syai'un fil ardi wala fis samai taada yang tersembunyi bagiku apapun juga di langit di bumi maupun di langit al khafiyun di segala yang tersembunyi itu bagiku tampak inilah perkataan Ibrahim menunjukkan Allah di atas nah qaulu yusuf alaihis salam qala wahab binun nabi munabbi munabbi ibnu munabbi qalat qalat imraatul azizi Liu Sufa, Liu Sufa, udahul maei al qaytuno, yangni asitro. Fakal inna inna qaytuna la yasitro min Rabbih. Kaul Yusuf alaihi salam, diantaranya adalah perkataan Yusuf alaihi salam. wahb ibnu Munabbih, wahb ibnu Munabbih, surah Tabi'in. Pernah mengatakan, kahat muratul Azizi Liu Suf. Berkata istri menteri tersebut kepada Yusuf. Tadkala dia mengajak Yusuf untuk berzina. Berselingkuh. Udhul ma'iyal qaytuna. Masuklah kemari. Aku telah tutupi rumah ini semuanya. Ya'ni sitra. Faqala innal qaytuna la yastaruni min rabbi. Maka berkata Yusuf alaihissalam. Sesungguhnya kain-kain yang kau jadikan untuk menutupi rumah ini. Tak dapat menutupiku dari Tuhanku Jalla wa'alayhi mulihatku. Dari atas sana. Nah. Kata Musa as. "Kata Ahmad. Pada kita Abdullah bin Ani, Ani Shabri bin Saad bin Zaid bin Aslam, An Abihi An Ataa bin Yasar. Kata Musa as. "Ya Rabb, manahulak yang? Ya Rabb, manahulak yang? Yang? Yang? Yang? Yang? Yang? Yang? Yang? Yang? Yang? Yang? Yang? Yang? Yang? Yang? Yang? Yang? Yang? Yang? fi fi dhilli arsyika qala humul bari'atu aydihim attahiratu qulubuhum alladhina yatahabbuna bi jalali alladhina itha dhukirtu dhukiru bi wa itha dhukru dhukirtu bi dhikrihim alladhina yasbiquna alwudu'a fil maqarihi wa Yuniibu, yuniibu, yuniibu nusura, nusuru, nusuru ila ukurha, wa, wajaklafuna bihabbi, kama bihabbi, bihabbi, bihabbi, kama yaklafu asbiu bihabbi, bihabbi nasi, bihabbi nasi, wajadabuna limuharimi, limuharimi, limuharimi, ida isthalat, kama yak yaqdabu an namra an namru idha hurribah qaul musa alaihi salam perkataan musa alaihi salam dikutul imam ahmad dalam kitab zuhud dengan sanad yang sahih sampai kepada ataq bin yasar berkata imam ahmad hadatsana abdurrahman ibn an hisham ibn Sa'ad an zaid ibn aslam an abihi an ataq bin yasar Kala telah muliatkan kepada kami abdurrahman dari hisham bin Sa'ad dari Zaid bin Aslam Dari ayahnya Aslam Dari Atak bin Yasar Berkata Atak bin Yasar qala Musa Berkata Musa alaihissalam Ya Rabbi Kalau antum bertanya Dari mana para tabiin ini mendapatkan riwayat semacam ini Boleh jadi galibnya, Dominannya mereka ambil daripada Berita-berita orang-orang ahlu kitab Semacam Kaab al-Ahbar Yang dia masuk Islam Asalnya Yahudi Kemudian masuk Islam dan dia banyak sekali menceritakan Tentang apa yang terdapat dalam kitab ya, Kitab suci mereka Dan inilah yang disebutkan oleh para tabi'in ya. Jadi rata-rata para tabi'in ini Ambil daripada orang-orang ahlu kitab Dan inilah disebut dengan nama Israeliyat Hadis-hadis yang berbicara tentang Orang-orang ban Israel terlebih dahulu Kala Musa alaihissalam Berkata Musa alaihissalam Ya Rabbi man ahluka Musa pernah berkata Wahai Tuhan, siapakah sebenarnya hamba-hambamu? الذين tudhilluhum fi dhilli arsika Yang kelahkan kau lindungi dengan lindungan naungan ya. Dan ini menunjukkan Allah miliki aras Dan Allah di atas aras Maka Allah berkata Yang kulindungi di bawah lindunganku adalah orang-orang yang tangan mereka itu Suci daripada segala macam kotoran Kejahatan At-tahiratukulubuhum hati-hati mereka suci daripada kejelekan-kejelekan dan penyakit-penyakit hati. Alladzina yuhabbuna bi jalali. Mereka lah orang-orang yang saling mencintai semuanya kerana dengan kemuliaanku, bukan kerana dunia ya ataupun tendensi lainnya. Alladzina idza zikirtu dzikru bi. Mereka lah orang-orang jika aku disebut, ya, dzikru bi, maka mereka pun akan disebut bersamaku. Karena dekatnya mereka dengan Allah setiap kali Allah disebut mereka pun disebut sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya syahidu allahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti hanya Allah yang bersaksi bahwasanya tidak ada tuhan yang hak di bantuk dan malaikat-malaikat serta para ulama merekalah yang jika disebut aku disebut mereka pun akan disebut bersamaku Karena mereka adalah hamba-hambaku, orang terdekat denganku. Wa'idha dhukiru, dhukiru tobi dhikirhim. Jika mereka disebut, maka pastilah aku akan disebut bersama mereka. Alladzina yusbighunan wudu'ah. Mereka lah orang yang senantiasa menyempurnakan wudu'ah. Filma karih, dalam segala macam keadaan, meskipun mereka dalam keadaan tak nyaman, keadaan yang tidak mereka senangi, dingin, dan semacamnya. Wayunibuna ila dzikri, kama yunibun nusuru ila wukuriha. Mereka yang senang tiasa kembali kepadaku kembali ingatku, sebagaimana kembalinya burung-burung nasar ke sarang-sarangnya. Wayaqlafunā bihubbi, dan mereka adalah orang yang terfitrah, terpatri hatinya dengan mencintaiku. Kamayqlafuṣ-ṣabiyyu bihubbin-nās. Sebagaimana hati, sebagaimana anak-anak itu telah difitrahkan manusia mencintai mereka. Wayaghḍabūna limaḥārimi idhashtullat mereka begitu marah tatkala apa-apa yang kuharamkan dilanggar kama yaghzabu an-namiru idza huriba sebagaimana yang namanya macan atau harimau akan marah ketika dia itu diperangi. Nah Inilah perkataan Musa alaihissalatu wassalam. Sekarang kita pindah kepada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Allah di atas. Naam. Qaulu nabiyyina Muhammad sayyidul awwalin wal akhirin sallallahu alaihi wasallam thabata fi sahihain an abi hurairah taqul qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma khalaqallahu al khalqah kataba fi kitabih fahuwa 'indahu faqul arsh inna rahmati taklibu ghadabī wa fil abdin akhar kataba fi kitabih 'ala nafsihi fahuwa mawdu'un indah inna rahmati taklibu ghadabī wa fil abdin wa huwa wad'un indahu 'ala al arsh wa fi lafdin huwa maktubun indahu fawqa al-arsy fi sahihay fi sahih bukhari qaulun nabiyina Muhammadin sayyid al wal akhirin taninillah perkataan nabi kita nabi Muhammad Dia dialah pemimpin seluruh manusia dari awal hingga akhir tsabata fi sahihay an abi hurairah terdapat dalam hadis yang sahih dalam riwayat abu hurairah qala berkata abu hurairah Kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah SAW لما خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ Tadkala Allah telah menyempurnakan penciptaan makhluk كَتَبَ فِي كِتَبِهِ maka Allah menulis pada catatannya atau kitabnya itu إِتُوْ لَوْمَحْفُوزْ فَهُوَ إِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ maka catatan tersebut ada bersama Allah di atas arasnya dan ini menunjukkan Allah di mana? di atas catatan itu ada bersama Allah SWT di atas aras Fatin rahmati tak gilib Allah bih. Catatan tersebut berisikan sesungguhnya rahmatku akan dapat mendominasi, mengalahkan kemurkaanku Allah. Ya hadis ini adalah hadis yang sahih, hadis yang menumbuhkan rasa ingin selalu taubat kepada Allah. Ya karena rahmat tak rahmat Allah swt. Selalu kita berbuat maksiat, tapi Allah beri tangguh. Ya, kemudian kita ulangi kembali Allah beri tangguh. Kita ulangi lagi dalam bentuk yang lain juga Allah beri tangguh. Subhanallah, alangkah rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya. Kalaulah sekiranya kita berbuat maksiat, Allah kuasa membinasakan kita ketika kita berbuat maksiat. Sebagaimana Dia binasakan banyak umat, banyak orang-orang ketika berbuat maksiat. Dibinasakan musuh-musuh para nabi. Dimana binasakan kaum nabi lut kaum nabi syuaib kaum, kaum nabi salih kaum nabi nuh kita berbuat banyak dosa-dosa sebagaimana orang-orang sebelum kita buat ya lihatlah apa kesalahan nabi syuaib kesalahan umat nabi syuaib mengurangi timbangan Allah habiskan mereka semua dan kita banyak mengurangi timbangan di pasar-pasar kita subhanallah tapi Allah beri tangguh manusia Maka dikatakan Inna hadil ummah marhumah. Sungguhnya umat Muhammad adalah umat yang dirahmati Allah. Tadi binasakan Allah semuanya mereka. Sebagaimana binasakan umat-umat sebelum kita terkala mereka berbuat maksiat. Wa fil afdz dan dan dalam riwayat lainnya kata bahfikita bi ala nafsihi Allah telah menuliskan dalam catatannya yang dia wajibkan bagi dirinya, fahuwa mawzuun indah. Catatan tersebut ada di sisinya. Inna Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku Allahu Akbar Lebih luas rahmat Allah daripada murkanya Allahu Akbar Karena itulah kita hidup dengan rahmat Allah Bukan sekali dua kita salah berkali-kali Tapi rahmatnya lebih luas daripada murkanya Dengan itulah Allah berikan kepada kita tangguh dan tangguh Subhanallah Wa fi lafzin huwa maktubun indahu al arsi Kitab itu ada di sisinya, di atas aras. Di sisinya, di atas aras. Ini menunjukkan Allah di atas aras, bukan di mana-mana, bukan dalam alam semesta, ya, bukan dalam langit, tapi di atas seluruh makhluknya, di atas langit sana, di atas langit yang tertinggi ada ars Allah subhanahuwataala. Ada kursi, ada ars di atasnya Allah. Wahdi al-fadu kulluha fi sahih al-bukhari. Semua lafaz ini termuat dalam sahih Bukhari. Kalau riwayat sebelumnya itu Israiliyat. Kita katakan tanpa riwayat ini pun Allah di atas. Dari mana? Dari Quran. Dari mana? Nih dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa haditsul Mi'raj. Tajawazan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-samawati sama'an sama'an hatta intaha ila Rabbih ta'ala fa faqarabahu wa adnahu. وفرض عليه صلواتي خمسين صلاه فلم يزل يتردد بين موسى عليه السلام وبين ربيه تبارك وتعالى ينزل من عندي ربي تعالى الى عندي الى عند موسى فيسال موسى. إلى, عند موسى. موسى. الى عندي موسى فيساله كم فرض عليه فيخبره فيقول ارجع الى ربك فاساله التخفيفا Fayasadu ila Rabbihii, Fayasalu attaqfii. Ini dalil yang paling kuat Allah itu di atas, yaitu peristiwa merotnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil perintah salat Jelas, kalau Allah bukan di atas untuk apa naik Nabi Sallam ke atas sana? Untuk apa? Ya, untuk apa Allah mengatakan dalam Al-Quranul Al Karim dalam surat An-Najmii sumadana fatadalla fakan qaba qausain aw adannah fa auha ila rabbihima ma auha fa auha ila 'abdihi ma auha itu apa dalil yang paling kuat tapi aneh sungguh aneh ketika ada orang menyesatkan orang-orang mengatakan Allah di atas aras di atas langit bahkan sebagian mengkafirkan Allahu Allahu Akbar bahkan sebagian dengan keras tak boleh menunjuk ke atas Ya yang menunjuk ke atas berarti dia telah menganggap Allah bertempat. Bahkan mungkin sebagian penguasa zalim dengan bisikan-bisikan pembisiknya membuat begitu ketatnya peraturan akan memotong semua jari yang menunjuk ke atas. Allahu Akbar. Padahal Nabi yang menunjuk ke atas dalam khutbah beliau pada haji wada dan lain-lainnya. Wa haditsul mi'raj. Dalam hadis kisah Isra' Mi'raj ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Malik bin Sa'sa'ah Sa taja wazan nabiyyu sallallahu as-samawat nabi melewati semua langit samaan samaan satu langit demi satu langit hatan taha ila rabbih ta'ala sehingga dia sampai kepada tuhan allah ta'ala fa adnahu maka allah dekatkan nabi dengannya ya wa farada alaihi as-salawat 50 maka allah wajibkan atas nabi salat ya sebanyak 50 kali sehari semalam falam mazal yataraddad bain Musa alaihi salam wa bain tabaraka ta'ala dan dia terus menerus kembali antara Allah ke Musa turun sampai jumpa Musa kata Musa kembali lagi terlalu banyak ya umatku telah kucoba mereka tak sanggup ya mintalah kepada Tuhanmu agar didengankan aku khawatir umatmu tak sanggup ini menunjukkan bahwasanya Musa alaihi salam rahmat kepada umat Muhammad sallallahu Sehingga dia berikan kepada Nabi usulan Minta kepada Tuhan syafaat agar diringankan Aku khawatir umatmu tak sanggup Nabi kembali ke atas Subhanallah maka dikurangilah sedikit demi sedikit Berkali-kali sampai lima kali Setelah lima berkata Musa Ya Muhammad mintalah kepada Tuhanmu kembalilah Agar diringankan Kata Nabi Ini Aku malu wahai Musa minta kepada Allah Tuhanku Maka ketika itu Allah sebutkan terselangit langit, hia kamsun wahia kamsun nafil ajri. Memang dia lima kali sehari semalam, tapi ganjaran yang sama dengan seolah-olah solat lima puluh kali sehari semalam. Karena satu kebaikan dipatganda akan menjadi sepuluh kali kebaikan. Allah Akbar Jadi ikhtilak kiram Allah kembali kepada hadis ini. Falam yazal yataraddad bain Musa alaihis salam wa bain rabbih tabaraka ta'ala dia masih terus-menerus turun antara Musa dan Allah. Menzulu min ind rabbih ta'ala dia turun dari Allah tabaraka ta'ala yang Maha Tinggi ila ind Musa kepada Musa, fa Musa bertanya kam furidha alaihi atau kam farada alaihi fa berapakah diwajibkan kepadanya atau berapa Allah wajibkan kepadanya maka Nabi beritahukan sekian Kata Musa irji ila rabbika fas'alhu at-takhfif Kembali langkah kepada Tuhanmu mintalah keringanan fayas'alhu ila rabbih maka Allah maka naiklah Rasulullah kembali kepada Tuhannya fayas'aluhu at-takhfif Nabi pun meminta keringanan ini menunjukkan Allah di atas ya, subhanallah peristiwa yang jelas peristiwa Isra Mi'raj subhanallah ngam ya. Wafī al-Sahīh Muslim an Abī Musa al-Asḥārī radhiallahu anhu kāl qām fīna Rasūlullāhi sallallahu anhū sallam bī kamsin bī kamsi kalimatin fāqal innallāha la ynamu walayn baqi lāu an ynamah yḫfidu yḫfidu al-qistā wa yarfāhu yarfāu ilayhi amal al-layl qabla yang menunggu al 沒有 Hehehe Hea kalau takut.inal ini mengapa Ataqah. znaczyhalf 12 chipset yang setiap setiap judulkan, kan betul 12 8 schemas. enam ini feeling wellu ke bajah ke bawah dah encontramos Excel adalah weille. Indah itu sebenar setiap pada masa ala dalam mak alternative dariitas hal incorporating Lordad. Setiap ayat kembali heardふ comebail. Berkata Mu Musa, Qāmā fīna Rasūlu Llāh sallallāhu sallam dihakam sekali kalimatin. Suatu ketika Nabi berdiri tengah-tengah kami memusankan kepada kami lima, ya lima kalimat. Fāqāla berkata Nabi, Innallāh alayyānam. Ya ada lima perkara yang Nabi sebutkan kepada kami. Yaitu pertama Allah tak pernah tidur sesuai dengan firman Allah, La ta'khudu sinatun walanāhum. Tak pernah Allah terkantuk Tak pernah pula tertidur Allah-u'akbar Ya Tak layak Allah tidur Tidur sifat makhluk Bagi makhluk tidur itu sempurna Makhluk yang tak bisa tidur berarti dia sakit Tapi bagi Allah itu sifat kekurangan Makhluk ketika tidur Tak memiliki kekuasaan apapun juga Ya Dia apapun dia tak tahu Tak dengar, tak menjawab Ya, diikat pun tak tahu. Kadang Allah dibunuh, tapi Allah tak pernah tidur. Subhanallah. Bayangkan jika Allah tidur, Azza wa Jalla, Subhanahu wa Taala, apa yang terjadi dengan alam semesta ini hancur seluruhnya. Yaqfuul kissta wa yarfaahu Allah lah yang telah menurunkan timbangan keadilan, ya dan mengangkatnya yurfaulilihi <tuh> amalul lil. Senantiasa diangkat kepada Allah amalan-amalan malam, khabar amalan nahar, sebelum datang amalan-amalan siang. Apa yang kita lakukan malam ini? Berpuas salat maghrib, mengaji, berzikir, lepas itu kita pulang berzikir. Allah akan perintahkan malaikat mencatatnya dan akan diangkat amalan ini kepada Allah sebelum datang siang. Allah wakbar. Jadi angkat ketika sholat fajar oleh malaikat-malaikat malam kata Allah wa'amalun nahal qabla amalil lail diangkat amalan siang sebelum datang malam besok setelah terbit segala aktivitas kita yang berupa ketaatan kepada Allah kita bersedekah kita berinfak Baca Quran murojaah amar ma'ruf nahi munkar semuanya diangkat sebelum datang malam kapan diangkatnya ketika asar malaikat-malaikat siang mengangkat amalan tersebut kepada Allah sebelum datang maghrib. Begitulah seterusnya hijabuhun nur dan ini menunjukkan Allah di atas karena amalan diangkat kepada Allah. Ya, dan ini menunjukkan Allah di atas, amalan diangkat kepadanya. Hijabuhun nuru dan hijab Allah itu adalah cahaya. Dan itulah yang diminta Musa untuk disingkap, Allah singkap. Ya, hijabnya seketika meleleh gunung Tursina. Laukah sya'pahu sekiranya Allah singkap hijab itu di dunia ini di alam dunia ini sebelum datang kiamat lah ahrokat subuhat wajihhi makan cahaya akan ya cahaya tersebut membakar ya cahaya dari wajah Allah akan membakar mentah ilahi basooroh min halqhi segala macam makhluk yang memandang kepadanya karena itulah Allah hijabi dirinya dengan cahaya dan itulah yang Rasulullah S.A.W ditanyakan oleh Aisyah Ketika mi'raj ya Rasulullah Hal ra'i tarabbaka Wahai Rasul, apakah engkau telah melihat Tuhanmu? Berkata Nabi kita Nurun anna arahu Diliputi cahaya bagaimana aku melihatnya Dan ini menunjukkan Nabi tak pernah melihat Allah dengan mata kepalanya Tak pernah Berkata Ibunda kita Aisyah Barang siapa yang beritakan kalian Nabi Muhammad pernah melihat Tuhannya Dengan kedua matanya maka dia telah berdusta atas nama Allah SWT Tak ada makhluk yang dapat melihat Allah dengan mata kepala dunia ini. Karena jangan dia gunung saja hancur, tak mampu bagaimana manusia. Naam. Wa fi musnadil Harits ibn Abi Usama min hadisi Abi Qurratin an Malikin an Ziyad ibn Sa'idin haddatsana Abu Zubair qad Sampai Jabirabni Abdullah Jabirabnah Jabirabnah Abdullah, ia berkata, Saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Jika hari kiamat adalah Jumaat Imam, dan doa semua orang dengan Imam mereka, maka kita adalah orang terakhir, maka kita adalah orang terakhir, orang terakhir orang terakhir, maka kita adalah orang terakhir, Manhadil umah, kata, wajhrab ilyin al-nas, wajhrab ilyin al-nas, fayuqal hadal umma al-amina, hadi, hadi, hadi al-umma al-amina, hadi umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wada Muhammad fi ummathi, fayunadi manad, manad, al-akhirun, al-akhirun. Innakumul akharuna Akhiruna alawalun Qala fatati Fanatakhatta Rikaban nasi Hatta nakuna akraban nasi Ila Allahi manzilatan Thumma yud'an nas Kullu unasin bi imamihim Fatud'al yahud Fatud'al yahud Fayukal Man antum Fayakuluna nahnul yahud Fayukal Man nabiyukum Fayakulun Nabiuna Musa alayhi salam Fayakul ma kitabukum, Fayakuluna kitabuna al Taurah. Fayakul ma ta'budun, Fayakuluna n'abdun ziran, wna'abdul Allah. Fayakul Malaikul Hawulhum, Hawulhum, Hawulhum. Usluku bim, fi jahannam. Thummah tud'ah Nusara, Fayakul man antum, Fayakulun nahl Nusara. Fayakul man Nabiukum, man Nabiukum. Fayakuluna nabiuna nabiina nabiuna Isa alaihissalam. Fayakul ma kitabukom. Fayakuluna kitabuna Al-Injil. Fayakul ma ta'budun. Fayakul. Fayakuluna ta'budu ta'budu Isa. Fayakul. LIsa. LIsa. Ya Isa. A antakulta linaa seta'hiduni wa ummiya ilahiin min donillah. قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته إن كنت إن إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا علم ما في نفسك إنك أنت إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربى وربكم. و كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توف فلما توف فلما توفى فلما توفى تني كنت أنت الرقيب عليهم وانت على كل شيء وانت على كل شيء شهيد إن تعذب إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم وفيمس عند الحارث بن ابي اسامه تندل مسند الحارث بن ابي اسامه من حديث ابي قرره المالكي ان زياد قال حديث ابو قرره المالك من زياد بن سعد dia berkata hadatsana abu zubair qala abu zubair pernah memberitakan kepada kami dan dia berkata sami'tu ja'a ibn abdullah yaqulu aku pernah mendengar Abdullah bin Jabir sahabat Nabi berkata Samia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Jabir aku pernah mendengar Rasulullah bersabda lihatlah betapa dalam Islam kita butuh sanad subhanallah sanad inilah yang membuat kokoh agama Islam tak boleh sembarang orang ngomong dari mana kau dapatkan perkataan ini dari si fulan si fulan dari mana dari si fulan dari mana tak boleh semua orang ngomong sembarangan harus dengan sanad berkata salah seorang tabi'in al-Isnan wa min ad-din Sanad itu bagian dari agama Laulal Kalau tak ada sanad Rantaian perawi yang menghubungkan Sampai kepada Nabi Kalau tak ada sanad Maka semua orang berani ngomong dalam agama Kalau tanpa sanad Semua orang ngomong Kata Nabi ini Lihatlah berapa banyaknya hadis-hadis palsu yang tersebar Orang senang sesuatu dibuatnya Berkata Rasulullah Subhanallah tanpa sanad Berkata Rasulullah, "Idza kana yaumul qiyamati jumi'atil umam," jika datang hari kiamat dikumpulkanlah semua umat-umat. Ya, kullu ummatin jaathiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabihah. Setiap umat dihamparkan, setiap umat diseru untuk mengambil masing-masing catatan amalannya. Ya, wa du'iya kullu unasin biimamihim. Setiap orang, setiap umat akan dipanggil diseru dengan pemimpin mereka, maksudnya dengan nabi mereka. Yau masyad okuluna kata Allah pada hari kami akan panggil setiap umat dengan pemimpin mereka maksudnya nabi mereka Fajina akhiran nas kami yang paling terakhir yaitu kaum muslimin Fayaqulu qailun nas maka ada orang-orang yang berkata Manhadil ummatu siapakah gerangan umat ini Kala wushrifu ilainan nas berkata Rasulullah orang-orang pun mendekat kepada kita ummatul Inilah dia umat yang terpercaya Maksudnya mereka menjaga syariat Nabi mereka Tidak sebagaimana umat terdahulu mereka berkhianat Tak ada lagi yang orih Umat ini umat yang amanah Tetap ada yang original dari Nabi dan dari Allah SWT Meskipun banyak orang berusaha untuk membuat Tambahan-tambahan dalam agama Semuanya dapat ditepis Ketika ada yang ori pasti akan ketahuan mana yang palsu, lah Wakbar. Umar terdahulu tak ada lagi yang ori, Subhanallah. umat ini ada yang ori jika kita tuntut dapat, Subhanallah. Ia, ya. Umar terdahulu tak ada yang ori lagi, original tak ada. Semuanya kawih. Umat ini umat yang aminah, terpercaya. Para ulama dari zaman ke zaman menjaga hadis nabi. Memisahkan siapa perawi pendusta Daripada perawi yang siqat Yang terpercaya Bahkan berpuluh jilid mereka terbitkan Buku-buku dalamnya hanya nama-nama Para perawi Allah Allah Akbar. Tak ada seorang yang bisa Masukkan ke dalam hadis Nabi apapun juga Karena akan ditanya dari mana kau dapat Ya, Kecuali kaum merafidah yang mereka sembarangan Dalam meriwetkan Hadis-hadis mereka Haddathani abai an ajdadi Boleh bagi mereka aku dipertakan oleh nenek moyangku dari kakek moyangku dalam Islam tak boleh. Subhanallah. Siapa kakek moyangmu? Siapa nenek moyangmu? Ya. Alangkah banyaknya yang didustakan Atas nama Al Imam Ja'far ja As-Sadiq banyak sekali. Ya, Musa Al-Kazim dan lain lainnya Zainal Abidin dari Ali didustakan tapi tak lewat dengan ulama-ulama kaum muslimin Ahlus Sunnah. Kutat. Subhanallah. Kehati-hati umat Muhammad wahai Muhammadun fi umatihi. Ini adalah umat Muhammad dan ini adalah Muhammad. Ada di tengah umatnya, faunadi munadin. Maka disuruhlah ketika itu. Ennaku mulakhirun. Kalianlah umat yang paling terakhir. Al tapi kalian yang paling pertama kelak yang masuk ke surga melewati sirat. Subhanallah. Fa kami pun datang. Fa natakat dari kami pun melewati ya, manusia, kumpulan manusia, ponggung-ponggung dan kepala-kepala manusia, hati anak-anak kerabat Nas. Ilallahiman zilatan sehingga kami yang paling dekat dengan Allah kedudukannya. Thumayyudun Anas kemudian dipanggillah manusia. Kulo Nasin bi imamihim. Setiap umat dipanggil dengan nabinya. Fathu al Yahudu dipanggillah orang-orang Yahudi. Fakualaman antum ditanyalah kepada mereka siapa kalian gerangan? Fa nahnu alyahudhu mereka menjawab kami ini adalah umat Yahudi fa yaquluna nabiyyukum siapa nabi kalian fa yaquluna nabiyyuna Musa mereka berkata nabi kami Musa alaihi salam fa yaquluma kitabukum apa kitab kalian fa yaquluna kitabuna tauratu mereka berkata kitab kami Dia lah Taurat fa yaquluma ma ta'budun maka ditanyakan kepada mereka siapa yang kalian sembah fa yaquluna na'budu Uzaira wa na'budu Allah mereka berkata kami menyembah Uzair dan kami pun menyembah Allah. Berkata Allah dalam Al-Quran waqalatil yahudu uzairu binullah. Berkata orang, -orang Yahudi Uzair itu putra Tuhan. Fayaqulu lil mala'i hawlahum maka berkatalah orang-orang sekitar mereka uslukuhu bihim fi jahannam giringlah mereka seretlah mereka campakkan mereka ke neraka jahannam. Thumma tud'an nassara kemudian dipanggilah kaum Nasara. Ini yang sekarang kaum Nasara akan dipanggil di hari kiamat. Fa yaqulu man antum? Kalian siapa? Maka fa mereka menjawab nahnu an-nasara, lah orang-orang Nasara. Fa yaqulu man nabiyyukum? Siapa nabi kalian? Fa yaquluna nabiyyuna Isa al-Salam. Nabi kami adalah Isa al-Salam. Fa yaqulu ma kitabukum? Apa kitab kalian? Fa kitabun al-Injil. Mereka menjawab kitab kami adalah Injil fa yaquluna matahabudun maka dikatakan kepada mereka apa yang kalian sembah fa maka mereka menjawab nabudu isa kami menyembah isa fa isa ya isa maka Allah berkata kepada isa wahai isa ya sebagaimana termuat dalam surat al-maidah 116 sampai 118 anta taqulu wahai isa apakah engkau yang berkata kepada manusia ittakhiduni jadikan saya wa ummiyah dan ibu saya ilahaini min dudillah sebagai dua tuhan selain Allah apakah engkau yang menyuruh mereka mengangkat dirimu dan ibumu sebagai dua tuhan lain selain Allah qala subhanak berkata isa maha suci engkau wahai tuhan mayakunuli an aqula ma laisa lihi haqqin tak layak aku mengatakan yang tidak hak kukatakan ing kunt qultuhu faqad alimta kalau sekiranya aku katakan pasti engkau mengetahuinya tak alam memaafin aku siwalah alam memaafin aku. Siq, engkau tahu apa yang dalam hatiku, tapi aku tak tahu apa yang dalam dirimu. Wahai Tuhan, subhanallah Enaknya anta Allah meluqiyub sesungguhnya engkaulah Tuhan mengetahui segala perkara-perkara yang rahib. Maakul tu lahum illa ma'amartaneebeh. Taklah ku katakan kepada mereka wahai Tuhan, kecuali apa yang kau titahkan kepada aku. Ani ibu Allaharabi warabbakum sembahlah Allah Tuanku dan Tuhan kalian. Wakuntu alaihim syahid dan madun tu fim. Aku menjadi saksi atas mereka. Terkala aku ada bersama mereka di tengah-tengah mereka. Falah matawafaita ni. Terkala engkau wafatkan aku. Kuntah antar lohi balehim. Terkala engkau angkat aku ke atas sana. Engkau yang menjadi menyaksi mereka. Wa anta ala kulishayin syahid. Engkau lah menyaksikan segala sesuatu. In tu Sekiranya kau azab mereka. Sungguh mereka adalah hamba-hambamu. Wa in tuqfir lahum jika sekiranya engkau maafkan mereka sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana nah jatuh paragraf lagi kumlu unas, kumlu unasin bi imamihim wa makanu ya'budun thumma yasrahu al-sarihu ayyuhal nasi Man kana yagbulu ilahan, fali tabgh fali tabghu, fali tabghu, fali tabghu. Tadzama hum alihat hum, alihat hum, alihat hum. Fihal khshabu, wal hijaratu, wafihal shamsu, wal qamaru, wafihadjalu. Hatta ybagal muslimun, fayakifu alaihim, fayakul. Man antum? Fayakuluna, nahl Fayakuluna Muhammad, Fayakul ma kitabukum, Fayakuluna Al Quran, Fayakul ma ta'abudun, Fayakuluna nabudullah wa'uda, la sharikalah. Qal, syanfaukum dalikah in salakum. Qalu, ada yam ada yomun aladi ugdna. Fayakul, a ta a ta'rifun Allah in rai tumuhu, Fayakuluna, فياقول وكيف تعرفونه ولم تروه فيقولون ن نعلم أنه لا عدل له قال فسيف ف يتجلى لهم تبارك وتعالى فيقولون أنت ربنا تبارك أسماءك تبارك تبارك أسماءك ويخرون له ويخر وي ويخرون له سجدا Tumayud aku lu nasenbi imamihim. Kemudian setiap umat pun akan dipanggil, diseru dengan nabi-nabinya. Wamakan uyaq budun dan akan dipanggil mereka dengan apa yang mereka sembah. Tumaya surah husarihu ayuhanas. Kemudian berteriaklah ketika itu, ya yang dipintahkan berteriak wahai manusia, mengkanaik budu ilahan, faliat bau. Siapapun juga yang menyembah Tuhan tertentu ikut dengan Tuhannya itu. Allah maha tَقَدَّمَهُمْ تَقَدَّمَهُمْ آلِهَتُهُمْ MAKA TUHAN-TUHAN ITU ALLAH SUBHAANAHU TA'ALA BANGKITKAN DAN MASING-MASING TUHAN ITU BERJALAN MENDAHULUI PENYEMBAHNYA FIHAL KHASYAB DI SANA ADA BATU-BATUAN DI SANA ADA KAYU-KAYU TUHAN-TUHAN DARI KAYU BERJALAN DIIKUTI OLEH PENYEMBAHNYA ALLAH KUASA MENGUMPULKAN MEREKA DENGAN APA YANG MEREKA SEMBAH DARI BATU-BATU DAN KAYU-KAYU dan itu termuat dalam Al-Quran. Allah mengatakan: Inna kumamata abuduna min dunillah hasabul jahannam antum lahawaridun. Sungguhnya kalian dan apapun yang disembahnya Sya Allah semuanya menjadi bahan bakar abin raka'ab bin raka'jahannam. Maka berangkatlah tuhan-tuhan ini diikuti oleh para penyembahnya fi hal khasyab, wal Ada dari kayu, ada dari batu. Subhanallah. Supaya mereka merasa hina dengan apa yang mereka sembah berupa batu-batu itu, semuanya digiring ke dalam neraka. Wafiyah shamsul khamaru wafiyid dajal. Di sana ada matahari, di sana ada bulan, di sana ada dajjal Hatta yab muslimun tinggallah orang-orang Islam saja. Karena mereka menyembah Allah. Fayaqifu ala infaya kuluman antum maka berdirilah yang dipintahkan bertanya kepada mereka, ya atau Allah sendiri langsung bertanya kepada mereka. Man antum? Kalian ini siapa? Tentunya jika Allah Allah mengetahui. Fyaqulunah anul muslimona maka mereka menjawab kami ini adalah kaum muslimin. Qala khayrusmin inilah sebaik-baik nama. W khayrudaiyatir dan inilah sebaik-baik yang menyeru. Fyaqulumah nabi yukom maka dia berkata siapa nabi kalian? Fyaqulunah Muhammad. Mereka menjawab nabi kami Muhammad. Fyaqulumah kitabukom maka ditanyakan lagi apa kitab kalian? Fayakululul Quran Kitab kami adalah Quran Fayakululul Muhammad Abu maka ditanyakan siapa yang akan sembah apa yang akan sembah kalu Fayakulululana Abu Daulah Wahdahula Sharikalah kami menyembah Allah Tuhan yang satu tak ada sekutu baginya Kalas saya infakum dari ka yang kata katakan ini akan bermanfaat sekiranya kalian jujur hanya menyembah Allah semata. Kalau hada, yaumunan lah dewa Maka berkatalah orang-orang Islam hari ini hari kami dijanjikan akan berjumpa Tuhan kami. Kami di sini. Kami tak pergi kemana-mana sampai datang kepada kami Tuhan kami. Allah makbar. Karena setiap umat telah pergi dengan Tuhannya masing-masing mengikuti batu, mengikuti dajjal, mengikuti syaitan. Fayaquluh, ta'rifunallah in ra'iyumu. Tahukah kalian kenalkah dengan Allah sekiranya kalian melihatnya? Fayaquluh nanam mereka berkata ya wayaquluna kayfa ta'rifunahu walam walam tarawhu bagaimana kalian melihatnya pada bagaimana kalian mengenalnya padahal kalian belum pernah melihatnya fa yaquluna na'lamu annahu la kami tahu dia adalah tuhan yang tak akan pernah ada tandingannya tak akan ada yang sama dengannya dia akan berbeda dengan seluruh makhluknya kami tahu dia tuhan kami qala fayatajalla lahum tabaraka ta'ala maka Allah menyingkap untuk mereka Allah ta'ala menyingkap untuk mereka dirinya Fa yaquluna anta rabbuna tabaarakat asma'uk maka seketika mereka pun menjerit berkata engkaulah Tuhan kami mah tinggi nama-Mu wahai Tuhan wayakhirruna lahu sujadan seketika mereka semua sujud Allahu akbar ثم يمضي النور باهله kemudian masing-masing cahaya mengikuti pemilik cahaya tersebut diberikan cahaya masing-masing sesuai dengan tingkat imannya insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain subhana kallahi bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك